Herrar, välkomna till avsnitt nummer 24 av Good Luck Mitt namn är Marcus Persson och bredvid mig har jag Kristoffer Annelin. Tjena! Tjena, tjena! Och som gäst idag har vi äldre eller också känt som Niklas Holmgren. Välkommen! Tack tackar! Hallå, hallå! Uh, ja, jag har varit bort, bortrest i, i Frankrike så jag missar ju tyvärr E3. Men uh, har ni någon koll? Har ni tittat på E3 någonting? eller följt? Krika ja, i. ja, <laughs> Båda säger ja, ja, såg ni det live eller har ni följt det i efterhand eller uh, jag såg lite eller lite grann jag såg sonys uh, uh, grej live uh, uppträdande, ja, jag ja precis ibland ska man ha dum huvud. var det mitt, jo det var ganska sent, jo tre var det där? ja det, ja, <laughs> ja. jo. jo nej men visst absolut jag har kollat in lite grann. Mycket fokus på spel, såg jag. till skillnad från, jag såg inte Microsofts, men jag såg den, eller hörde den efterhand, att det var mer fokus på hårdvara. Råda berättar om ju om nya Xboxen som skulle komma, plus Xbox Scorpio som skulle komma. Ja, just det. Vad är det, Xbox Scorpio? Det är ju uppförde den. Det ska vara starkare och bättre. Xbox One 2, eller Ja, jag tror att den bara heter Scorpio än så länge Ja, det är kodnamn, eller? Ja Eller vad säger man? Ja, exakt, okej okay. ja, Och så var det då Förminskad version Slim version av Xboxen Ja, men det har, jag sett någon, det har jag faktiskt sett någon Rubrik om så Men att de höll på med en helt ny Det visste jag inte, det hade jag missat men de har inte sagt något mer än så då. De har bara sagt att vi håller på med den. Och den heter... Om ett år va? Till julen 2017 tror jag de pratade om att den ska släppas. Ja, jag tror det låter rimligt. Men jag eh, vet inte om de var så noggranna med att säga vad riktigt eh, vad det var. Liksom. De sa nästan att de hade den. Precis. Så, så, de sätter sig och klura på den nu. Så, så de, har de ja, men vi har en massa hårdvara vi kommer ut Nej. med, men vi har inga spel. Nej, Precis. <laughs> Det var väldigt konstigt att de, de visade väldigt lite spel. Väldigt lite. Ja, det, jag vet inte. Känns jag tror smart. det var, visade lite Final Fantasy 15 under Microsoft presskonferensen, ja. om jag inte minns fel. Ja, det, är det. Så det var så. lite där. Mm. Ja, den, ja, den är inte exklusiv Playstation. Nix. Right. Den där visades den också, även på Sonys. Ja, ah. okej. Okay. På Microsofts presskonferens försökte han typ fightas mot någon... Uh, ja, Titan heter han, en stor samman som har funnits i de gamla Final Fantasy-spelen. Så typ hade han problem att ta sig upp på Titan. Jag antar att han skulle försöka, du vet, köra lite Shadow of the Colossus börja klättra på honom och sådär. Okej, okay, yeah. ja. Men äh, allt han stod och gjorde var typ, tog emot slag. <laughs> Så det var konstigt ut. <laughs> oh. är härligt när de misslyckats med sina presentationer <laughs> lite grann. Men äh, allting började ju med fotbollen där. Äh, se nu. Var det Tysklands fotbollsmatchen? Och sen var det Bethesdas presskonferens. Mm. Eller om det var EA samtidigt, jag kommer inte ihåg. Någon av dem. Vilka, vilken av dem börjar, kommer ni ihåg? Oj, det minns jag inte. Jag såg delar av Bethesdas i ja, efterhand, men inte live. ah okej. Okay. Ja, det var ju riktigt som awesome, tycker jag. Mm. Vad visar e du dem då? Ja, det har ju... Quake Champions var ju hur grymt som helst. Det. det hade jag absolut inte förväntat mig Så där har du ju typ... Eh, Quake 3 Arena fast med... Eh, special abilities för varje karaktär. Mm. Det blir typ en Team Fortress 4. Mm. Ja, att, ja, men lite åt det hållet, det blir ju den eh, teamplay-varianten med olika heroes, det blir ju lite... Åt det ja, fast de visade ju som inte så mycket, det var typ fyra gubbar de visade, eller någonting. Så man har ju ingen aning om hur många karaktärer som kommer att finnas och om jag känner folket rätt så fokuserar de väl ganska mycket på Deathmatch och Capture the Flag, typ. Mm. Jag får hoppas det. Sett det inte, ja. Mm. Slut. Var det nå datum på det nya Quake-spelet också, eller? Det var? vet jag däremot inte, men de ska väl visa upp det mer på quake som kommer snart. Mm. Intressant. Mm. Det gör jag faktiskt, Ja, är länge sedan jag spelat Not Quake överhuvudtaget, men... Ja, det ja. fanns ju Quake Wars och så fanns det ju... Quake 3 Arena fanns väl även online? Eller finns väl även online att köra? Nej inte, vad heter det? Quake Live eller? Är jag på fel... Det, det är kanske Quake Live, det heter det. Jag tror att du kan spela WebWare Browser, när inte den klassiken ja. som de gjorde. Ja, precis. Jag vet Precis. faktiskt inte hur Quake-scenen ser ut, men den behöver säkert lite mer mer att jobba med så att säga. Ja, men det jag ju, tackar det... inte dig till mer FPS. Nej, absolut inte. Alltså Quake är ju härligt. Bara de får det liksom som... Jag är rädd att de ska gå för mycket åt det här hållet som alla andra går nu. Och ska göra någon sorts teambaserad... Ja, med hundra gubbar och så ska du köpa kostymer och grejer. Ja. Håll det till Quake liksom. Quake är ju fantastiskt i sin enkelhet på något vis. Det är lätt att de trixar till det för mycket. Det är lustigt att, att det kom en Quake-nyhet nu När de typ bara för några veckor sedan Släpptes i Doom För jag tycker att Doom och Quake har alltid varit såhär Hållit ihop Eller hållit ihop De har som kommit hand i hand En, en stund är ett tag i Doom Och sen så var det Quake och så nu, nu, nu släpptes nu ett nytt Doom Och så fick, fick man höra Quake Mm, de skulle ju släppa, det gick de ju även ut med på den här presskonferensen, en DLC till Doom nu. Mm. Jag tror det var tre nya kartor eller något sånt och så sen ett nytt vapen och ett nytt monster man kunde förvandla sig till i något mode, antar jag. För de har väl något mode som man förvandlas till de här skeletten med raketivärna på axlarna. Och nu ska det vara något nytt monster man förvandlas till som ja, är någon sorts Wraith typ. Mm. Okej. Okay. Så då får man som spela som ett monster ett, en, en stund helt enkelt. Ja, exakt. Tills någon skjuter i igen då blir den personen monster om jag, om jag inte har fel. Ja, mm, okej. Okay. Hm. Var det något annat intressant på att befästas. Fallout inte. är inte så intressant för min del. Ja, men nej, men jag, för att Fallout snackar de ganska mycket om. Det var väl två nya eh, addons efter de här eller DLCs efter den här sista som kommer nu, låter det som. Sen kommer ju det där mobilspelet till PC. Oh, ja, men det, det är säkert jättemånga som är glada över det. Jag är jätteoberedd. Men jag har sett eh, att det var väl reddit eh, på någon av Fallout-shelter-kanalerna. Eh, ja, delarna då så att säga av reddit. Eh, de var väldigt nöjda. För det är många som har kört det via Android-emulator. Ja. Så att det de... var ju kul. Men ja, vet inte. det finns ju annat. Men de visade ju, ja det var väl också lite så suck, jag vet inte, hur innan ni är i Skyrim, hela eh, Skyrim. Jag vill spela det men jag har inte, inte, inte tagit tag i det än. Jag har klarat till slutstrid, eller mot slutet typ, men det var så jävla svårt för jag hade levla upp ganska mycket och typ på fel grejer typ eller ja, någonting. klassiskt, och så inser man att nej, och så måste man grinda sönder. Ja, de skulle göra en upphottad Skyrim i alla fall. Mm. att Lite det var modsen. Jag vet inte, som jag förstod det så kändes det som att det var lite det. Det finns mods till PSN redan som gör i princip allt som de gör nu. Ja, exakt. De ska släppa det till Xbox One och PS4 och det ska vara mycket snyggare. Typ ha bättre bloom-shaders. Det ska ha <laughs> snyggare vatten-shaders. De visar inte så mycket om innehåll <laughs> eller något sånt va? jag tror inte det var något innehåll. Jag tror Det, inte att det, det var mer, banor sedan. Ja, bättre grafik, helt enkelt. Ja, mm. Jag tror att det var så. Bara för att liksom hålla ner. Ja. I och med att, ja, de sa ju sen, jag vet inte om de sa det på konferensen eller om han gick ut. Todd gick ut med det sen och sa att eh, en nya eh, Elder Scrolls, eh, vad blir det? Sex blir det då. Eh, det, det finns ju någonstans, men de har ju inte de är ju inte i närheten av att kunna presentera någonting. Så jag vet inte mm. om det, det var att ju att hålla i, ner. Vad liksom. heter han? Alltså, han från Spike TV. Så var det, vad det heter. Mm. Ja, ja, men då blir det det här Skyrim Special Edition. då Eller vad den heter. Det jag kommer ja, att ta tag i när jag väl ja, tar tag i Skyrim. Det är perfekt alltså, det, Jag gillar det som fanns, så jag, jag rekommenderar det jättemycket. Mm. Ja, nej jag har, jag har tänkt spela det, det har bara varit en massa annat som jag tagit tag i istället innan. Men. Ja, men då är det bara vänta liksom. Ja. Det släpps väl snart för då är det bara att hugga på det. Eh, jag vet inte vänta, betesta. De visade ju eh, en två på. Ja. Vad heter det? Rul... P någonting. Nej. Nej. Jag kommer inte på det. Där man. Dishonored, tack så mycket. En två på Dishonored oh, Dishonored, en Dishonored. <laughs> ja, det var inte en spig. Nej, var närmare jag Men nej, jag satt bara på det. Ja, en Dishonored 2 Ja, det, det verkar lite bra. Mm, absolut. Jag har spelat ettan, det var väl he helt okej. Okay. Jag vet inte, ja. Jag tyckte det var kul, men det var inget sådär, det är många som avgudar det. Ja. Det är kul. Men ja, mer av samma såg det ut som i alla fall av det lilla man fick. Alltså det jag inte fattade, de visade upp, det var som att ja, men varenda person i det spelet hade sin egen typ rutin och egen värld, och de skulle ja, alltså hade mål, typ. Ja. Är det så, eller? Ja, det verkar så. Jag vet inte om det var så ettan, det tycker jag inte. Jag förstår inte riktigt hur de, vad de ville. Jag är inte expert på Dishonored, på något vis. Men ja, jag vet inte. Okej. Okay. Vad är det för bra, typ av bra. spel? Jag har inte spelat ettan. Jag känner en titeln, men jag... First person, ja, det är lite smyga, eller ja, jo. Jag skulle säga att det är ganska lite Bioshock, fast det är inte under vattnet, om vi säger så. Mm -hmm. ja, ja, absolut. Ja, du har typ special abilities du kan använda för att du, du har väl några special creature i det, eller någonting. Är det, är det samma, vad heter, airy feeling, att det är småläskigt, Eller? Nej, nej, inte var det vad man de har fått sett i alla fall. Okej. Okay. Ja, då tycker jag Börjöck var, lä var läskig. Alltså det var nej. Nej. Börkock är läskig. I alla fall en ettan, det är så nu. Det, det, liksom det är inte läskigt på något okay. sätt. Så yes. ja. Jag tänkte mest på hur man typ ser grafin mm. och sånt. Man ja, kan besöka det på olika sätt. Och så. Ja, ah. och som sagt, ability, så du, du har rätt mycket abilities i ettan, alltså väldigt mycket. Du kan ta över små rötter och så kan du krypa genom hål och du kan ja diverse. Du kan ta över fiender också med samma grej. Du kan teleportera dig. Det, det är väldigt mycket som abilities. Jag tror att du använder alla från 1 till 10 till 9 i knappsatsen för abilities och i vapen. Så det är ganska mycket. Mm. mm. Precis. Icut. Yes. Uh, något jag såg fram emot nu, om vi inte tar Bethesda, så är Horizon Zero Dawn, visade de upp ännu mer av, jag vet inte om ni har sett det Jag har helt missat, eller jag kanske har läst någon rubrik, det... någonting. Alltså innan E3, uh, men mm. nu... Det var ju inte Dinosauri va? Jo men exakt, Dinosauri ja. med pilbåge och grejer. Precis. Alltså det, det, jag vet inte, när de visade scenen, alltså det, de har ju visat innan jag träff för jag har ju sett innan, och hade som glömt bort att jag såg fram emot det. Ja, det var inte förra E3 när de visade typ. Det kan vara det, absolut. Det är därför jag glömde bort det var så länge sedan. Så att, nej, det, det ser ju ljuvligt ut. Ja, jag varit lite, jag såg någon, någon liten ja, gameplay där den spelade, jag vet inte, en kvart kanske var. var, fångade någon... Någon dinosaurie och red på honom till någon bio för att döda något, något där. Men det var som, även om det var som dinosaurier, men det, det, det de dödade var ju som någon mecca. Mm, ja men allt det är väl någon sorts värld för allting är ju meck, ja, stuket på dem. Ja. Jag, jag kan inte storyn bakom det det har faktiskt inte bitit mig. Man... Det är väldigt intressant att få höra storyn bakom allt. Här, ah, men vi tillverkar vi tillverka robotdinosaurier För det är det coolaste du kan göra Diktar om någon cool AI som bara slakta alla Eller någonting En, liten, en Skynet Deluxe ja, ja, av dinosaurier Ja, precis Nej, men Jag har varit ja. väldigt pepp För jag hade helt också glömt bort det här spelet Så nu när jag fick se, se Jag läste lite om det och så här, efter ja, Nu efter E3 Så blev jag ja, Jag blev lite pepp på det Faktiskt. Uh, nu vet jag inte om jag har läst något release-datum eller om det... 2017. Okej. Okay. Jag. jag tror att det var långt bort fortfarande. Om jag... Jo, jag tror att det är 2017. Fortfarande. Så att, nej, det är långt. Såg du någonting på EA då, Kricka? Nej, ingenting alls faktiskt. Det mm. var ju typ uh, Battlefield som var det största de visade där. Ja, just det. Ja, just det. Battlefield 1. Jag, jag såg mest alla fans på Snoop Dogg. Och ja, precis. Så att rökte på. Eller ja. Eller ja, det gjorde jag. <laughs> det var ju så alla bra för att det, var, det stod ju en kille och typ intervjuade de som skulle komma in och spela Battlefield One mot varandra. Och då kom ju typ Snoop Dogg in och så typ, såg typ helt borta ut. Åh, <laughs> ja, Shit. Ja, jag undrar om det, var, om det var bra eller dålig reklam. Det var ju mm. två killar två killar som kom in och bara typ, it's cloudy in here och sånt. Då <laughs> Så hade de väl rökt två mm. eller något. Ja. ja, Battlefield 1. Första världskriget. Ja. Frankrike finns inte med som första i spelet, utan blir DLC-pack. Hörde jag rykten om. Alltså de första ville... världskriget, hade de sådana där puffrar, då. Alla hade ju typ automatvapen. Jag tror att de, han gick ut och sa, någon av designerserna sa, att de kommer inte att vara riktigt trogna. Alltså trogna. Ja, de drar ner lite på den. Ja, okej. Okay. För att det funkar inte annars, hade de kommit fram till det. Annars rider hälften av dem på hästar och har ja, musketer. Typ. Ja, och har sablar och musketer. Det, jag tror att de tunade upp det lite för att det skulle bli bra spel också. Ja. För det är många som har klagat på det, just att lite av den här skärmen ja, med första världskriget det försvinner väl. Det, de går inte i den historiska grenen, så att mm. Nej, sen tror jag väl inte så många körde tanks då heller. det var väl kanske lite mindre av dem. Det blev väl... tanken användes väl för första gången i första världskriget här mig Ja, det kanske är så. Mm. Heter väl, heter, den heter väl Tank... För att för att det var deras kodnamn. Ifall du, planerna skulle bli stulna så skulle fienderna tro att det var, var en vattentank de höll på. Ah, på... på... historielektion med Rago. Ja, nice. Nej, jag har ju spelat Valiant Hearts för oh, några, några måler sedan. Bra historiespel och mm. roligt, roligt spel för det. Men man lär sig alltid. Det är ju väldigt så här lärdomsfullt på något sätt. Ja, det var det. Vi var det, det som var på Playstation Plus, eller? Ja, exakt. Mm, jag kommer ihåg att du rekommenderade det förut. Mm. Det var ju om första världskriget och det var ju väldigt lä lärorikt. Mm. Så det är därför jag vet här om, om tank. Att det egentligen var ja, för att lura finerna att det skulle vara en vattentank. Vatt vattepin. På tala om Playstation Plus, har ni provat Resident Evil 7? Ja, Nej. det gjorde jag direkt efter de visarna. Vad skönt för jag visste att Rago inte skulle ha gjort det i och med att han inte gillar skräckspel så var skönt. <laughs> <laughs> oh my Vad va tyckte du då? Uh, mm. Jag digare, det. Alltså, jag körde PT innan. Mm. Uh, och PT är väl... Ja, det, alltså det är väldigt likt PT. Uh. som är då en gammal uh, gammalt skräckspel som skulle bli av uh, Silent Hill, Snubben och uh, Guillermo Model, Toro eller vad nu heter. Precis. Men det blev ju aldrig av, i och med att Konami har ju lagt ner allt sånt där nu i princip. Japp. Yep, Hur som först. helst. Till Resident Evil 7. Ja, <laughs> det är ju den där människan att man ska... Man är ju typ tre killar, eller... Man vaknar upp först, och så är du själv, och så sen hittar du en videofilm och så trycker du i videofilmen i en eh, kassettbandspelare, eller en sån här gammal VHS-spelare och kör igång den där videofilmen. Och då får du då är det tre killar. Och då spelar du en av dem kameramannen då. Så det var ganska malt. Mm. Vad tyckte var, du själv om det? Det var, det, var, det var scary. Det var bra atmosfär. Det är var, det var väldigt mycket PT om vi säger så. Det var väldigt oh, ja. en stor flört åt det hållet. Och ja, som sagt, fram och tillbaka. Du ser filmen och du går i den riktiga världen och det rör ja nej. Resident Evil Stressigt. i First Person nu alltså. Ja, de har ju utlovat VR. Sen såg jag tyvärr att de snackar om att den, den där delen av spelet har ju ingenting med mainstorien och i, i sjuån att göra. Du då spoilar de ingenting? Ja, för det är ju spöken i den. I, i ja, trailern då, eller teasern. Ja. Vilket många har varit väldigt så här äh, Resident Evil Zombies, så att det var, ja. Jag, jag, gillar, jag gillar stuket. Jag hade gärna. Jag hade såg fram emot PT, fast jag säkert inte skulle ha vågat spela det mycket. Har men... du kört rösten till fyra? Uh, fyra, vilken är det? Uh, börja en stad med galna spanjorer typ. Just det, jo. Jag har då inte det är det ju inte så mycket det. zombies utan då är det ju uh. bara galningar. Precis, de är bara vansinna. De kommer med höga och grejer visst är det så. fyran, ja. ja. Och det tänker jag med att den här... Snubben som är i den här kåken är också en typ galen version. Den är gött. Då hade med ändå löst in, alltså ja. Mm. Fast man vet aldrig. Mm. Jag, jag hoppas på mer åt skräckhållet och mindre åt actionorienterat för jag, har jag gillade ett, tvåan och trean. Så. Lite action med väldigt mycket skräck på något vis. Vilka föremål klarade du av att hitta i demot förresten? Uh... Jag har ju fuskat så jag har hittat alla. No! <laughs> jag förklagar. Jag ska ha sagt, jo, jag hittar fingret, jag hittar yxan. Nej, jag har fuskat. Eh, det är ju både på NeoGaF och Reddit så sitter de och luskar. De har vi inte hittat eh, användning för alla föremål nu. Så det är väldigt kul att följa de där trådarna. Jag kan rekommendera dem starkt ifall ni har provat det emot. Jag tror de bara snart är en massa föremål som vi för skulle också. Det är mycket snabbt så att... Mm. Du vet, nu står de med yxan i olika vinklar med ljuset för att se om det kan projiceras något på väggar. Och så. Alltså du vet, det är helt vansinnigt. Folk är ju, ja, det är fantastiskt. För jag kan väl behöva läsa det och säga, det är underhållningen dag Och mm. kul att folk engagerar sig så mycket. Jag hoppas verkligen att de hittar varför fingret finns där. För det är väl ja. en av de inte har hittat till exempel. Men var det inte så ja. pt att det var, tog några mm. veckor innan de hittar lite grejer? Yes. Ja, det, det är precis så. Och du ska gå runt och hit och dit. Och det är samma, det finns ju två slut i presentivet 7 nu. Två sätt att dö, menar du? Ja, precis. Ja, men, ja, exakt. Och det snackas väl om att man ska kunna komma därifrån levande. Sen om det är något som... Om det är så eller inte. det Men det är väldigt mycket fokus på sju. Det finns sju manikäng... heter de manikänger? Snälla dockor. Det finns sju... Ja, koppar och det, det är massa det är väldigt fokus på sju så att nu alltså har de, du, hängt de där dockorna följer ja. dem efter dig. Eh, de när du går förbi dem så då byter de Ja de tittade på dig. Ja. eller på mig och sen kom det till en till på vänstersidan. Så du jag kastade sig mot det. Nej. Typ så här när du tittar bort så faller ner en för trappan och typ landar Nej. på dig. Nej. Ja, okej, okay, det kan det för oss. Oh. Shit. Det tyvärr, det för ja. Shit. Vad tur det mig. Tänk till det är VR. det hade jag varit saftigt. Ja, alltså, man skiter ner så. Ja, man visst. <laughs> ja, ja jag vill spela det. Resident Evil 7 så, då hade jag köpt eh, PlayStation VR direkt, det kan jag säga. Ja, nu är det typ största spel som kommer att komma till den känns det som. Fast mm. det kommer ju släppas till icke-VR också, så. Ja. Yes. Uh. Ja, coolt. Uh såg vi mer. Titanfall 2, det, är, det var ju Microsofts. Det var Microsoft, ja. ja. Ja, just det. Jag gillade konceptet Titanfall 1, fastnade aldrig för det. För lite meckar, jag gillar Max Men det var för lite fokus på Max tycker jag. Så att då, Vad är det för skillnad på 1 och 2 nu då? Du får ju en grappling gun, heter det så. En sån här hook. Mm. Grappling hook, typ. Vad heter spelet? Nej, um, man, man, det. Ja, exakt. <laughs> det, det är väl det som verkligen är den stora skillnaden, för det kommer väl bli ett snabbare gameplay. Antar jag, i och med att du kan hocka med den Men annars, det är ju mer, mer av samma lät som liksom. Men du har den hocken både som fotsoldat och typ Mech uh, eller? Hur Nej, bara som soldat tror jag Ja just det ja, ja. Men du kan hocka in det i roboten och du kan hocka ja, ja, dig framåt så att säga så det såg ju ut som att tempot blev lite mer uppskruvat, sen när det var en trailer, men man vet ju inte om det verkligen var så häftigt, men ja, det såg trevligt ut, jag gillar det. Ja. ja, har du kört några jag... title for själv? Mm, jag körde det. Jag körde den var open openbetan och då typ, jag fick köra den här mecken i kanske två minuter eller något sånt mm. totalt. Mm. Det var ganska allt. men ja. tyvärr fick man inte köra så länge. Nej, men det, det är väl lite det som är bekymret också. Alltså kör du de här vanliga spellägena så alltså då... Du kan summa mecken och så blir det en typ som du skjuter. Och sen är du fotsoldat jättelänge och... Ja, jag vet inte. Mm. Coolt. Men ja, jag vet inte. Jag, jag gillar mechs. Jag kanske skulle spela mechwarrior istället. Ja, <laughs> mechwarrior är alla ära. fan Får bara köpa ett extra tangentbord för att klara av alla kombinationer av knapptryckningar om man ska kunna. Ja, um, precis. Vad, vad, vad hette det spelet? Fanns det inte det till PlayStation? Där de sålde med en, en som en battle station lite så här, specialkontroller. Inte ett bekant spel. Battle ah, Ja. Till aning. Ja, typ så. Ja, ah, i alla fall. Man fick med en sån här. Det kostade jättemycket så fick du med kontroller. Typ Farming Simulator och kontroller. Ah, ni <laughs> Ja, nej, jag kommer inte på vilket, spe vilket spel nej. det är. Nej, det är inte jättekänt. Alltså, det är sånt där. I och med att det kostade väl jättemycket. Så att, ja, jag spelade det aldrig själv. Men jag ville alltid ha det när jag var liten. för att det såg så jävla coolt ut. Och så går det bara att använda de kontrollerna med det spelet. <laughs> exakt. Ja, jag exakt. Är helt värdelöst egentligen, antagligen. För att, ja. <laughs> det var ett, det var ett väldigt dyrt spel. Men coolt, coolt. No. Ja, no man's Sky pratar de inte så mycket om men det kom lite info senare om det. Jag vet inte om ni missade det. Kanske Nej, varför det var det försenat. Han tweetade. Sean Murray tweetade, jag vet inte när det var, 18 juni. Ja, det var ju. Var inte det innan att det var försenat? Mm, jo, men nu var det väl mer så här, we finally settled with Sky, alltså Sky TV brittiska. Ja just det. Uh, we can now call our game No Man's Sky. Tre just år det. av uh, hemliga och uh, ja, löjliga uh, battles. Det är ju. Legal battles, ja men. Legal battles precis. Typ som med scrolls och Elders scrolls. Ja, precis. Ja. Och den såg vi varför de sloggs om den. Det var ju för att de visar ett kortspel. Visst var det så? Jo. Ja. Det skulle bli ett kortspel av Elder äh, Scrolls. Yep, Det var väl säkert därför de slogs. För de hade väl det under utveckling redan. Mm. Ja, tror troligtvis. Så att, men de fick ju backa på den, fast nu la ju Microsoft ner Scrolls äh, ja, Mojangs, äh, tror jag. Jo. Det var något mm. det hade väl jag gjort om jag vore dem också, i och med mm. att det har mm. väl inte blivit lika populärt som Nej. Minecraft direkt. Nej. De, de köpte ju Minecraft egentligen. Fast de betalade mm. för det hela företaget. Äh, ja. Nej, men så att No ska Sky vart ju till en... Det kan ju vara därför det varit försenat. För de kan väl inte... Om det inte är klart med ja. namnet, så kan de inte släppa det. det kan Nej, ju vara en det är tank. sant. Jag vet inte. Men nu var det inte försenat så mycket, så att... Jag tror vi överlever. lever. Apropå Minecraft så hade de ju även en uppvisning av det. Typ, ja, ah, nu kan du spela cross-platform mellan olika devices. Typ ah, men en Android-device och en... Ipad och en PC och en Xbox så mm. var det bara jävligt awkward när de kusade omkring där i. Åh oh, hejsan, hur är läget? <laughs> typ så Okej. Åh jag kan få achievements på en Ipad här på E3. woohoo <laughs> ja jävligt kul. Mm. <laughs> Mindre lyckade grejer kanske, jag vet inte. Ja, no. man kanske inte borde vara så lycklig om det, man kunde kanske bara berätta att det fanns ja, en Ja, precis. det kanske att göra för stor grej av det så det blev bara, <laughs> bara dåligt. Bara kymet har ja. funnits jättelänge. Crossplay har funnits ganska länge. Inte just i det då, men det är ju som inget revolutionerande nytt. Nej. Apropå men. crossplay så har ju um, Super Acrobatic Rocket Powered Cars, eller vad det nu heter. Uppfall jag inte det? Help me! Rocket League. Tack det är ju crossplay det är ju awesome. Ja, har de har de crossplay med, med Xbox nu också för det var väl bara det vet inte. Men PS4 och PS3 och PC tror jag går mellan. Ja, exakt det är, tror jag också. Det är, tror jag också går mellan. Så det är väl bara Xbox kvar och det har ju pratats om att, om att ja, de jobbar på det men jag vet inte om jag det. Tror det är det nu också men jag är intressant. Det är klart, det är klart. Patchen kom i mars mm. Sådär. tror jag. Nej, maj, ursäkta inte maj. Så det är ny ganska nytt ändå slutet av maj kom. Mm, så det inte. är nice, det är nice. Uh, jag såg också, uh, vem var det? Jo, EA, de hade ju valt att inte. Uh, uh, när spelet hette det där fantastiskt långa du just sa, som jag alltid glömmer bort. <laughs> Rock League, Super ja, Rocket. Ja, yes. eh, så hade de ju approachat EA för att de ville, ju, ja, om de ville köpa in sig så att säga. Men de hade ju backat på det. Ajajaj. Eh, aj, aj. Ja, och, och nu gick ju EA så hårt med deras EA Origin som de kallar när de liksom stödjer indieutvecklare och så vidare och så vidare. Och så hade de väl kommenterat, han som körde konferensen då hade kommenterat att till exempel Rocket League är ett sånt fantastiskt spel som vi skulle vilja liksom, hade velat stöd, ja, liksom stödja upp och hjälpa till. Ja, ställa fel. Ja, och så gick en av äga, eller en av Rocket League killarna twittrade. Ah, men vad skulle vara skillnaden nu? Vi approachade er 2011. Varje <laughs> liksom så här. Ja. det är lätt att vara efter. Det kändes som så här tragiskt efterklokhet på vis, från EA. Ja, vi vill det var mycket sponsra. snack om EA Play också förresten. Mm. Mm. Vad var EA Play egentligen? Ingen jag är jätt... Det är så insatt. Alltså jag, jag tänkte bara om nu typ döper de om Origin till EA Play eller någonting. Men eh, det verkar inte som det, utan det var väl bara någonting. Ja, typ, ah, här på EA Play så har vi massa spel att visa var inte det bara... ja, men Var inte det bara deras separata typ, ja, konferens typ? Ja, det kanske var så. den man hette EA Play. Ja. ja, jag tror att det var så. Det kan nog stämma. Hmm. BioWare ja. visade väl lite mer av Mass Effect Andromeda? Hmm. Just det. Uh... Eh, vi satt och kollade på fotboll samtidigt, så vi var inte <laughs> superintresserade. Det var typ just i början av presskonferensen, tror jag. Okej. Okay. Mm. Samtidigt var det väl lite Star Wars också va? Typ, ja vi ja, har Star massa Star Wars spel på G och det är de här teamen som håller på att jobba på dem men vi har ingenting att visa upp. Nej. Det var lite Microsoft-influens där liksom så här. Vi, vi har någonting vi gör men vi vill inte riktigt visa, eller vi kan inte visa. Det. Ja, Jag tycker vi ändå är, det är ändå okej okay att, att de går ut och säger att ja, men vi har faktiskt någonting på G. Ja. Än att de inte visar någonting eller säger någonting överhuvudtaget mm. och bara klipper. Precis. Typ som eh, Red Dead Redemption 2 fick vi inte se. Nej, det var ju på, på grund av ja. dåliga omständigheter. Det var ju jättetråkigt, om det nu var så. Det, jag vet inte om de gick ut och sa att det var på grund av Orlando-grejen, men det lät ju så efteråt. Att de klippte bort den trailern då. Som skulle visa Red Dead Redemption. Mm -hmm. ja. På grund av. För det var, fanns likheter. Och de tyckte väl att det var onödigt. Och det är ju jättebra. Och det förstår man ju absolut. Får väl hoppas att vi får se det. Under andra omständigheter senare. Bättre omständigheter senare. Så att, så. Ja. Det är ju något som många ser fram emot. Mer än ett nytt GTA. <laughs> Möjligt att de kanske gör om hela trailern. På grund av just. Ja. Det där. Yes, bara vi får se lite, lite utveckling på det. Det hade varit gött. Det är lite Birdman. Ja, <laughs> lite cool Och <laughs> Don Donkey Woman. <laughs> <laughs> Ni så, ja. Alla, alla Red dead buggar fram här. Sen <laughs> uh. oh, ja. hade vi ju uh, God of War. Jag, jag. Of War, yes. Den var jag väldigt peppad på att se. Eh, mm. lite, den kändes som att det var lite olik gamla God War på något sätt. Alltså, typ ta om en pojke. What's up mm. with that? Ja, var Vem kom ja. <laughs> uh, är det? är det pojken? Är det pojken? Ja, spännande. Ja, för ha massor massa skägg. <laughs> det, det, det är ja, något som inte aldrig... Då måste han ha skägg. Oh, nej, jag har tyvärr inte tagit ihåg och spelat nåt God of War ännu, men jag har ju sett spelet så jag vet ju vad det är för, för stil. Ja, just det. Ja, jag älskar ju trean, och brorsan har, har kört ett och två och liksom, ah, Nicky, du måste köra, ja, om du passar på att köra trean, liksom. Och det, det gillar det som fan. Mm. Okej. Okay. Nice. Nu flög... Fläger... Vänta, vänta. Sådär. Ah! Nu är han tillbaka. <laughs> Små tekniska problem. Ja. Så man kan klicka på FK kanal om man vill. <laughs> <laughs> man <laughs> kan. Men då hörs man inte <laughs> det. Nej, bra ja. idé har jag hört. Jag har hört mm. något för Undrar vad som händer nu? <laughs> Sen så märkte jag, okej. Okay. Rage quit. Yes. Ja. Men lite indie. Stardew Valley kommer till Xbox och Playstation 4 och Wii U. av en nyhet under E3 också. Nice. Mm. Ja, jag vet inte om de visar under presskonferenserna dock. Nej, det var väl mer så här... Äh, nej, exakt. Det var väl som bara... Det kom väl efteråt så här... När de släpper en massa nyheter efteråt. Mm. Så det, det är ett spel jag har in vill velat testa. Och nu när det verkar komma till konsol då blir jag bara ännu mer pepp. Mm. <laughs> och vill, vill testa. Men en, en, en annan titel... Äh, vad heter det? Inside tror jag spelet heter Utav Limbo-skaparna. Ja just det, men det visade de faktiskt på presskonferenserna om jag inte minns fel. Ja det kanske de gjorde. Jag har ju som sagt bara... Det var grym grafik. Ja, det påminner ju väldigt mycket om, om Limbo. Det är väldigt så här. Det, det jag har sett i alla fall ja, var ju väldigt det. mörkt och alltså ja, de springer i natten och... Men det är ju de inte det va? som var väldigt lila. Lila? Nej, det, Nej, okay. det är Nej, okej. <laughs> Nej, det är i så fall. Det är väldigt eh, svartvitt, tänkte jag säga. Det är mycket gråskala, ja. tänker jag. Fast det nu inte är svartvitt, men det är väldigt mycket grått och svart. Mycket svart. Det är det 3D-spelet man är typ så här... Eh, man ser ut som dockor nästan. Mm. Alltså, människor dockor. Nej, du, du är en, en, en ung kille som springer vänster till höger som ett plattformsspel. Okej, okay, nevermind. Uh, ja, men inside däremot 3D, eller delvis 3D, alltså det är 3D-figurer. Det Är det plattform fortfarande, eller hur funkar det där? Ja, jag, jag säger då plattform. Mm. <laughs> men, men, ja, men det är 3D-figurer, 3D-miljö, men, men du springer bara vänster till höger. Säga. Precis. Ja, så ser ju saftigt ut. Och ja, det, jag har ju spelat Limbo. Limbo i 2, d är bara svartvitt svart monokromt <laughs> Och det var ju också vänster, vänster till höger, men, men det verkar vara väldigt liknande tjänsta. Så ja. Och Limbo tyckte jag var väldigt, väldigt bra. <clears throat> så jag ser väldigt fram emot Inside. Mm. Mm. Släpp datum på det? Det vet jag inte. Undrar om jag kan... 29 juni. där Titta där. Shit, det är ju Precis. snart ju. Ja. Dock inte till Playstation. Aj, Xbox One och... Eh, vänta. Xbox One 29 juni. Steam 7 juli. Så Microsoft har betalat pengar kanske. vem vet. Mm. Lite tidigare i alla fall. På Xboxen. Nej, mm. uh, mm. då hör med det. Nej, då. Du får köpa det på Steam alldeles enkelt. Ja. Får fräri. Eller apropå på det. Har ni tänkt på det? Uh, Microsoft gick ut ganska mycket med Windows 10 om att man ska kunna gama mycket på det. Mm. Ser ni någon anledning nu att köpa en Xbox One? Du kan ju det... köra exakt samma spel på din PC liksom. Uh, ja, fast ja, nej, jag ser aldrig en anledning att köpa en Xbox One, <laughs> men det av andra skäl. Uh, jo, nej, precis, de uh, promotade ju Windows 10 och vad det nu Games for Windows och kanske var det gamla, men ja. Uh. Men de gick ju ut här nyligen så att uh, Halo kommer ju inte på Windows. Uh, utan Halo Wars 2 kommer väl eventuellt på Windows, alltså de kommer ändå separera dem på något vis. Ja. Jag skulle tro, tro att de stora titlarna släpper de säkert inte först på... Alltså, ja, de släpper de först på Xbox One. Men just Halo gick de ut tidigt med oss. Ja, för, för Killer Instinct var ju ett av de spelen till Xbox One som var exklusivt Xbox One liksom. Mm. Men det ska ju komma till Windows 10 nu. Mm. Om det inte redan har kommit med. Jag vet inte. Ja, nej, precis. Jag vet inte. De har väl insett att PC-marknaden de måste... Att den finns. Man De kommer ju på att den finns. <laughs> typ. Nej ja, men det är ju jättebra. Jag, jag, jag vet inte. Jag har inget problem att köpa konsoler men jag köper inte för Halo. Tyvärr. För det är väl det enda spelet jag skulle sakna i dagsläget. Alltså vad, vad som jag skulle vilja ha till. Ja. Ja, det som hade ju varit, varit bra om det var några till bra titlar. Mm. Ja men precis. Nej jag har inte... Jag känner inte att det är värt att köpa ett Xbox som står där dammar uh, dels av tiden Efter att jag spelar hela oh, Du kan ju köpa en Xbox One Slim och sen kan du köpa en Scorpion <går> ja, så... PS4,5 ja. ja, den det också... Ja uh, uh, Nej <går> <går> jag, ser fram, jag ser fram emot VR -en Till uh, PS4,5 ja. ja, precis Fast den är inte exklusiv till äh, 4.5. Uh, äh, ja, det är den. Jag tror jag den funkar inte. på vanliga också. Det det. Gör du det? Ja jag var osäker nu när har Ja, för mig att den ska vara separat. För det ska ju vara liksom en, en box till den som det lät. Alltså en, ja, en beräkningsbox. Mm. Nu freebase jag. Men jag tror att jag har inte sett någonting om att det ska krävas en 4.5 för 4.5 man ska enbart vara 4K och bättre grafiska effekter och så vidare. Det får inte vara någon spelmässig skillnad enligt avtalen när du släpper spel ja. Så att det var det. Jag ser fram emot VR på min gamla vanliga Playstation. Mm. Annars gör jag det. PS1 då. PS1, precis. Tänk hur det skulle gå. Fantastiskt. Det ska ju se ut som den gamla VR-en ju. Alltså den, den man såg på typ så här 90-talet, 80-talet. Ja, ja, då har de som sjunk ner den till den här klassiska. Eh... In, ja, inga, alltså allting är bara polygoner. Ja, så ja. typ så här Tre polygoner på allting. Snyggt. Ja, lite retro. Det är ju populärt med retro så. Vad fint det? Retro är det kommer i jag går. <laughs> uh... Last Guardian fick ett datum by the way. Mm. Ja, så jäkla nice Och det är ganska snart också Oktober, 25 oktober tror jag det var yeah. Så ja, det jag är taggad. Är det, tre månader, eller vad blir det? Uh, Fyra ja. kanske till och med Fyra kanske, ja, men, ja. Det är kul men, men det är tillräckligt snart i alla fall jag är också taggad, jag vill se. Nu, nu har du pratat så länge om det här spelet så nu, nu vill man spela det bara för det. Där, därför. Se hur de har lyckats med grifforna <här> eller vad det nu är för Bird. Ja. Sen så har jag ju spelat eh, Ico och Shadow of Colossus som jag tycker påminner väldigt mycket. Mm. Eh, eller The Lost Guardian påminner väldigt mycket om de två spelen Så jag <trycker> tycker jag Det är inte så oväntat i att det är samma kille Nej, exakt Eller samma gäng eller väl Så jag ser fram emot att, att Ja, få mer inblick på vad det är för spel Så, ja Oktober alltså, äntligen, äntligen ett, ett datum alltså 2016 är ju typ Bästa spelåret någonsin känns det som är det så? Börjar nästan tro det. Ja. Vad baserar du det på? Man, va, va, kom vad kommer du fram till? Kommer. Ja, ja, ja kanske. Uncharted 4, Dark Souls 3, Dada Da, och så vidare. <laughs> ja, nej, nej, men jag är ett av de bästa åren i alla fall. Nyddoom? Nyddoom. Eller har du hunnit spela? Eller hunnit? Jag har inte spelat ännu. Fast jag hörde att det var värt, fast det var kort. Ja, jag har inte kört själv heller. Många har pratat gott om Firewatch, eller vad heter det? Ja, ja just det. Det finns ju här någonstans i biblioteket. Det är jättebra. Jättetrevligt. Nu tänkte jag kontra mig till bra spel. Kommer inte på något. Final Fantasy XV kanske kommer i år, i september, om vi har tur. Jaha, Ja. Ja, det är nice, det är nice. Uh, Dead by Daylight Har ni honnit Nej, jag, jag, nyligen. jag har dock sett uh, Jag spanade in uh, Daniels stream Han som var gäst för mm. avsnittet Bitar till kaffet uh, han, han köpte ju det, det faktiskt Efter att vi, du hade pratat Oj. om det Hoppas han uppskattade det ja, Han var, var då väldigt nöjd med det ja, Han bra. satt med och spelade Med, med ett gäng kompisar Och jag ner. Jag vet inte om det är min typ av spel, men det var då det ja, såg underhållande ut att ja. han spelade det. Sen så är ju Daniel alltid lite, lite smågalen. När... Det, det blir ju roligt automatiskt. När... Jag kan tänka mig att det passar honom ganska bra. Ja, han gillar de... ju Dragon Slayer vi var så? Ja, så. Exactly. Det är hans favorit. Så att... ja, de, är lite... de, de satt alla på, på ja, Discord eller någonting. Mm. Och de, jag tror de hade fixat så att, att... Att eh, de hörde, han, men han hörde inte dem. Så han kunde såhär, sitta och prata med dem bara. Jag ser det i, i bakom hörnet där du, du, du, du, du. Ja. Men, men han ja. Men sen så i Daniel i Daniel, så helt plötsligt började han nina på tre kronor intrott i halva. Ja. <laughs> halva. <coughs> ja, jakten som, som onding mm. Så jag vet inte hur. Hur stört det var att bli jagad av någon som går ninnar tre kronor introt <laughs> ja, ja, vi sa det när vi spelade Alltså Pro Proximity Chat hade varit fantastiskt det hade ju antagligen inte fungerat För folk är ju folk Eller människor är människor Men det hade varit sjukt underhållande Om det hade funkat Men ja. antagligen så skulle folk bara sitta och skrika och leva om och, och dryga sig Men just att ha Proximity Chat på det Hade nog varit sjukt roligt <laughs> Ja, nej, jag, jag tycker det är härligt. Jag, det var ju lite problem med Jag vet inte om de har ordnat det. Att spela med Polare, det är lite omständigt. För inte. gick Om du ska levla och spela liksom det vanliga spelet så kan du inte joina som Som ett gäng så att säga. Mm. Antagligen av balansanledning då. För det blir väl för enkelt om man är fyra survivors mot en, ja, en mördare så att säga. Mm. Det blir så koordinerat och svårt. Mm. Men ja, jag hade sett det fram emot att spela med, med polare. Men när, det är kul. När det är release Går det inte att köra på LAN då? Det alltså, det går ju att köra med, men då tappar du ju själva leveling mm. Utan du kan ju köra med tre polare eller fyra polare. Men då kör du ju separat från liksom. Ja, du kan levela upp karaktärerna och få... Diversa saker då så att säga. Det, det tappar du. liksom Det spelmomentet tappar du när du spelar med en fast grupp. Alltså en, en om du är fyra pers, så mm. Det blir, Men det är väl just för balansanledning. Uh, vad jag tänkte på. Jag Såg ni Hideo Kojimas nya spel då? Uh, ja, ja, som Death en fan av Walking Dead så är jag taggad. Death Stranding. <här> ja, exakt. Norman ja. Reedus var ju. Ja, vad heter? Med i spelet. Där fick man se så mycket av spelet. Men precis, var det spelet eller var det en trailer för Kojima? Alltså för att han liksom nu har återfötts på ja, tror... ja. utan tyg där. Nej, man fick jag väl inte hoppas... se någonting av spelet direkt. Utan det var med... mer att, mer att ja, som du säger, han kom fram och sa hej hej, jag håller på med ett spel. Ja. Ja, det kändes som en trailer för honom mer än en trailer för att det där kanske eventuellt blir ett spel. Ja, men jag ser fram emot allt han gör, han är ju fantastisk, eh, eller ja, han och hans team är fantastisk. Nu vet jag inte vad han har för team längre, men... Eh, men hans team som ser ut, fem, ut som eh, Yakuza. Ja, så är det. Eh, femman var ju, jag vet inte, det, det som fanns av det var ju bra. Eh, tyvärr var det ju... lite lite kapat. Det var ett kapat. Konami kapade väl väldigt, väldigt mycket som man har fått höra efteråt. Och det är ju synd. Men eh, jag gillar ju Metal Gear Solid, eh, eller Metal Gear-serien. Eh, eh, ja, det var ju synd. Eh, men jag hoppas att han gör något fantastiskt bra. Och inte ett Kickstarter, tack. Utan <laughs> jag inte riktigt ärlös på Kickstarter. Eh, ja. Tänker man inte har råd då? Alltså han kan ju inte ha jättesvårt eh, att hitta en förläggare och en eh, så vidare. Någon som kastar pengar på honom. Nej det är sant <laughs> det, det känns som att det borde ändå han, Om någon ska slänga pengar på någon så är det väl han ja. Men jag vet inte jag Får se Jag hoppas det blir något fantastiskt i alla fall Att han får faktiskt köra något med fria tyglar Uh, vi har inte pratat något Nintendo by the way. De nya Zelda Breath of alltså, the Wild. Så vi kan prata om Nintendo egentligen för det, deras E3 var typ här en trailer av Zelda. Och sen <laughs> Pokémon så... i typ ja. 20 30 minuter någonting. Jag kommer inte ihåg. Ja, det var nästan för länge. Jag tror att det var en timme. Det var ju varit ju efter ett eftertag. Alltså visst kul för alla Pokémon fans men jävligt tråkigt för alla som ville höra mer om Zelda eller någonting annat för den delen. Mm. Det var mycket fokus på ett Pokémon Go. Och, ja, hur mycket kan man... Alltså, det är kul. Men vi får, ja, får se vad det blir av det. Det låter ju som att man ska kunna fånga Pokémon utan att starta appen, till exempel. När, eller ja. När den där man köper någon sorts tillbehör, typ en, ett armband som blinkar när det finns en Pokémon. Då ska man kunna trycka på den så fångar du Pokémon. Ja, svårt. Då det känns det ju så här, jaha. Då var det ju... Vart försvann argumentet det är reality grejen då liksom. om du ändå bara ska kunna gå på stan och klicka på en knapp på armen och så har du när du kommer hem så tar du fram mobilen så är du 25 fångade det Men det är ju det är lite jag... ja. alltså det är ju lite tamagotchi ju. Ja, det var inte speciellt komplicerat, tamagotchi, det är väl det de har försökt komma fram till. Kanske alltså. Ja, det, det blir säkert bra. Jag vet inte. Jag är skeptisk. De ska tjäna pengar på det också så att varje pokéball ska det kosta något jag vet. Inte. Men vad är era känslor utav det ni såg av Zelda då? Det, det man fick se ja. av Zelda? Mm. Eh, de, de har ju visat Zelda tidigare så det behöver ju ingen så här direkt så men Jag ser fram emot det Jag ser inte fram emot att köpa ännu en konsol men det är, slutar väl <laughs> med det eh, I och med att Zelda är ju, det har ju lite ett speciellt eh, Ställe i hjärtat så att säga så att jag har nog svårt att inte köpa det mm. Ja det är ju... Eh, first purchase, eller first day purchase liksom, mm. zero day purchase, kan man säga Men det känns lite som att det där Zelda är lite som Zelda till eh, n 64 alltså jag tror att det kommer att samma slagkraft på något vis Ja, att, det är är ganska likt ett annat spel också ja, Skyrim, ja, mm. ser jag det var en serie rättare Ja, <laughs> ja. Elderskrulls. Elderskrulls. <coughs> Jo, nej precis så att vi får väl det, men ja, det är nog en ett insta-köp tyvärr, eller ja, men det är ju den här konsolen som man inte har sett ännu som också ska inhandlas som de vägrar att visa också bara för att... Alltså man ser ju typ brukten om den hela tiden och det är så jävla starad, för man vet aldrig hur kraftfull den är. Nej, jag läste nyss något rykte om att den, den kommer att vara kraftigare än, än både PS4 och Xbox One i alla fall, men de konsolerna har ju varit ute några år nu. <laughs> ja, precis. De är ändå halvvägs i sin ålderscykel, typ. Så det är inte så konstigt att de är... Ja. Men är... någonting angående Sella som jag läste däremot det var att eh, de hade intervjuat Aonoma, han som har hand om det just nu. Eh, det var att eh, de skulle släppa både till Wii U och NX. Och då skulle NX-versionen ha, ha lite uppdaterad grafik. Så det det är absolut någonting jag såg i trailern att det här är väldigt utdaterad grafik. Mm. Eh, vad bra. Eh, som du säger. <laughs> ja. Vad härligt. Eh, hoppas det inte var en sån här, oj nu har folk klagat på grafiken. Eh, vi säger att den andra versionen ser bättre ut utan att den faktiskt gör det. Jag tänker på... Jag vet inte. Jag vet inte om ni såg. Nu hoppar jag ur det här. Men jag vet inte om ni hängde med när Watchdog visades första gången. Ja, det har ju varit en helt annorlunda. alltså Allting har blivit annorlunda mot för första gången. Ja, precis. Alltså det, det såg ju fantastiskt ut. Det var ju verkligen så här. Allt skulle vara. Det skulle vara spegelreflektioner reflektioner i, i vindrutor och så vidare och så vidare. Och sen när spelet släpps ett och ett halvt, två, två år senare så ser det ju jättenebantat ut och det, reflektionerna är ju färdiga liksom. Står du tittar in i, i, i, i, i en, vad ska jag säga, en butiksfönster så är det ju en, det är en, en mapp, det är ju en bild som de reflekterar. Du ser ju inte det som är bakom dig så att säga. helt dåligt. Ja, det var riktigt dåligt och det finns så mycket på nätet där folk har bara lagt upp sig, men du, hur tänkte ni nu? Alltså, det är så mycket bildbevis. Alltså, ja. Ja, det är men det tråkigt. var ju mycket så här också, de som måste suttit och med det har typ gjort väldigt så här detaljrika saker. Mm. Sen har de helt plötsligt typ. nej, men vi måste typ ta något annat som är crapigare. Ja. Jo, men visst. Och det är ju tråkigt. Varför bantar man ner är det? Vart det för jobbet att optimera motorn eller vart det... Hade de för högt ställda tankar i början? Ja, det är mycket svår fråga som vi kan ställa oss här. ja Men tråkigt är det. För vi såg fram emot ett snyggt spel som var väldigt, borde ha varit väldigt bra också. Jag vet. De kunde ju haft olika props och modeller och allting för PC mm. versus Xbox och PS3. liksom mm. ja, Det är det, där, det ska passa på allt. ja, ja Då det blir det ju tråkigt. Ja. Så. De visade en tvåa. Men jag har inte sett den, jag såg bara att de hade visat upp och 2, men jag har inte sett vad det varit. Jag tror att de också. Jag tror att de visar den. De snackade mycket om det införheter i alla fall. Nu ska jag inte vara säker, men vi säger att det, det, det blir säkert bra. <laughs> jag är ju tappad som suget när det har varit ettan Watch, och ja, inte så bra som jag då på. Sport. Ja. Det är svårt att lita på, på dem att de ska komma med en två som blir så, lika snyggt som ettan var i början. Ja, jag, jo, men precis. Man har ju som, som tappat, bara jaha, Säg vad ni vill. Jag, jag kanske tittar på den när det väl kommer ut så får jag väl göra med, bilda min uppfattning då på nais. Mm. Uh, var det nog 3Ds-titlar som kom ut då? på E3? Ja, de visade väl Något nytt sånt här Mario Party-spel till 3DS Där alla kunde styra sin Karaktär runt det här Spelbrädet samtidigt det är kul för alla som gillar Mario Party <laughs> ja, Jag läste någon eller eh, ja, Andreas Hiro som har gästat oss också en gång Han skrev någonting om Vad heter det? Ever Oasis tror jag det hette. Ja, det är ju något nytt RPG de visar. Mm. Som han lät <coughs> väldigt hajpade okay i mm. uh, Annars vet inte jag om jag kom på någon mer från E3 som jag har så här, snappat upp i, ja, i efterhand. Mm. Nej, de visade väl Monster Hunter Generation antar jag. Eller ja, det gjorde de ju en snabbis. Men det är ju... Ja, det finns ju redan i japansk version så att säga så. Men det ser väl alla fram emot, vad jag hoppas, mm. som spelar 3DS. Mm. Bra. No. Ah. Okej, okay. ah, de som gillar Monster Hunter kommer att älska Generations. Jag har fortfarande bara kört Wii U-Demot. Ah. Att Final Fantasy eh. XII ska få en remastered kom det under E3 det, eller kom det, kom det innan? det är en fråga. Eh, eh, eh, eh. Final Fantasy 12 till Zodiac Age, i alla fall, heter det. Uh, ja. Om ett annat så uh, har jag den ja, nyligen läst om det, så... Uh. Och jag har ju missat... Alltså, alla... hur, hur känns det då? 12 är, är ju inte jättegammal, känns det så. Uh, alltså, jag har ju typ missat alla Final Fantasy mellan 7 och 13. <laughs> jag spelade ju Final Fantasy 4, 6, 7, och sen var det 13 det var som nästa spel. <laughs> Det var inte minst naturligt, naturligt steg, liksom. 7 ja. till 3. Ja, uh -huh, exakt. Jo, jag har missat många bra spel. Nej, jag har ju X och X2 finns ju på ps 3 som HD remaster då. Alltså, jag missade att köpa det så jävla billigt. Det var typ 200 kronor eller någonting. <laughs> och så var det borta dagen efter. Jag menar, nooo! Ja, nej, så jag har missat 8 och 9. Och 9 har jag hört jätte många säga att är jättebra. Så. Jag se hur jag gör med dem. Om de kanske också kommer som HD-remake. Du ska spela dem från 1 till 15. <laughs> Pass. <laughs> jag vet inte hur många gånger jag har försökt påbörja ettan men tar mig aldrig. Vilken mål. version kör du då? Ja, den senaste var det väl på mobilen, Android-version. Ja, ah, okej. Okay. Då tänkte jag att men då har jag ju alltid med mig den. Jag kanske kan spela lite nu och då. Men nej. Och inte ens det funkar det. Inte ens det funkar det. Du är ingen casual gamer helt enkelt. Nej. <laughs> inte, inte som på det ja. stadiet. På det så var jag ju... Jag reste ju till i En polare skulle flytta därifrån. Och så har vi kollat på E3. Typ varje år tillsammans. Antingen över nätet eller på samma plats. Mm. Eh, och... Då satt vi och gamade lite tillsammans också, bland annat Resident Evil 7 efter de visade det då. Eh, vi satt även och spelade något som heter Enter the Gungeon. Har ni kört det? Mm. Jag har yes. inte kört det än, men jag vill köra det. Eh, jag vet vad det är för spel. Jag ska köpa det, men jag har inte haft... det måste du rekommendera, Rota? Eh, det är fantastiskt. Var det inte till och med... Marcus som sa åt mig att jag skulle köpa det Jo, kan jag, jag, jag, hade... jag tror att du rekommenderade mig bara. Jo, Jag, jag, jag ville sett... ha ett nytt spel Precis, jag hade sett spelet Och, och var, var väldigt sugen själv Och då berättade <laughs> jag om det för dig och, och du köpte det typ direkt Jag har ja, fortfarande inte, inte tagit tag i det Alltså det är så jäkla bra Det är ju <laughs> ja. typ Binding Isaac Fast på dopat eller någonting Ja, typ eh, Verkligen och jätteskärmiga karaktärer eh, Väldigt Alla heter någonting med pistol, hylsa Eller vapen eller någonting sånt Ja precis Och så är det väl Ja precis, det är lite mer Vad är det? Det är mycket hoppande Hoppa, dodga kulor och sånt Det är ju lite ja. Isaac Men ja Jag tyckte det var jättekul Jag tror, det känns som att Det kräver lite mer än vad Isaac gör Så att säga Rent re reflexmässigt. Oh. Du får aldrig den här synergin där du typ spränger ett helt rum när du går in i det. Sen kan du ja. ha väldigt mycket otur med randomization också. Mm. Absolut. Och då kan det, liksom, det är väldigt svårt att styra upp det då. Mm. För liksom med skills. Så är det ju. Nej det är jättekul. En roguelike borde testas om det inte har köpts. Mm. Det, det kommer ju en steam snart väl nästa vecka. Då kanske det sjunker ner i pris också. För er som steamar. På tal om Bind of Isaac. du har äntligen fått en patch nu. Så nu är det, nu är det spelbart igen. På Playstation 4. Då. Så jag ska ta, ta tag i. dlc eh, Afterbirth. Som kom okay. nu då. Vad var ja, det som att trasigt då? Nej ja, det var trophies. <laughs> Nej. Då går det inte att spela. Om inte <coughs> Nej, det Om det inte finns 100% garanti att man får trofé Då är Nej. Att jag hade aldrig klarat av att vänta och spela ett spel jag har sett fram emot för troféerna inte fanns. Apropå det så körde vi lite eh äh, roguelike också. Mm. Eller, har ni kört med någonting? Ja. Mm. Jättemycket. Det är också en sån här äh, roguelike. Äh, det finns i alla fall en trofé i det som typ så här 0,017 har eller någonting. Där man ska klara ut spelet på 15 omgångar. Ja, du får inte du får max det 15 gånger. Eh, Precis. Ja. Är det lätt? <skratt> eh, jag har hört De som säger att om man det bara lugnt Och systematiskt Och typ, ja, grindar pengar där man kan alltså, då, då är det inte sådär Fasligt svårt faktiskt eh, Sedan har jag För med. det finns någon Mygel Taktik också, ifall man verkligen vill ha Den, den trofisen tror man kan spara undan sparfilen filen på, på en USB-sticka, och så kan du som så... Ja. Om du, dör, om du dör snabbt, eller om du så här, ja, klantar dig, då kan du ladda in den sparfilen igen, och sen så är bara... Mm. Ja, just köra, det. Och om. Man sitter och kör typ som man gjorde i gamla RPGs eller någonting. Ja, så då kan du så se till att dina, dina 15 defs är, är alltid, alltid bra defs så att säga, eller vad man ska säga. ja. Men ja annars Annars så är det nog rätt svårt. Jag, jag har inte försökt på den själv. Jag har sett att den finns och, och så där, Men jag har inte, inte gjort ett försök. Inte än. Men jag har spelat spelet. Jag spelar ut det. Fast det var på PC när det var nytt. Sen så har jag köpt om det på, ja, på PS4. Ändå. Och då. Nu finns det ju specialbossar också fyra stycken shadow bosses eller vad heter de nion ja. Ja just det, Nio, ja, det var det en sån mätt jag ju Jag fattar inte riktigt vad det var. Det var ju första bossen fast. Han var typ helt galen, sköt ut mycket många fler projektiler. Ja, och så är det ju, du du får ju en bestämd karaktär med stats och grejer så det är ju alltid, alltid samma. Det går ju som inte att levla eller någonting utan du måste måste spela med, med den med, med det, ja, det man får Helt, helt enkelt mm. Så då är det ju bara skills Du kan inte ja, levla ut Bossen så att säga Ja just ja, men, Åter till E3, vad, vad tyckte ni var Ballast i år? Som sagt, jag har missade ju Hela E3 så jag har ju bara läst Läst och läst? Ja, men det var nog The Last Guardian att det fick ett datum och, och det här Inside, Limbos, de som har gjort Limbo att de ska släppa ett nytt som heter Inside. Det var, det var mm. de två grejerna som, som blev mest wow för mig. Eller vad man ska säga. Mm. Eh, jag återupptäckte Horizon Zero Dawn- Jurassic ah. Park-spelet tänkte jag säga. Det var liksom en yes. stor grejen för mig, för det hade jag glömt bort. Ja, ah, det var också en... På tredje eh, plats då, så kommer det. Ah. Och sen var jag varit mest förvånad över, det vet jag inte om det visades på E3, pratar de om det? Titanfall 2 kommer inte att ha... Eh, DLC-paketen kommer vara gratis. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Det oh, var lite otippat, ja. Jag är osäker på om de presenterade det efter E3 eller under E3. Men IE gick ut och sa att vi kommer inte att ta betalt för Titanfall 2 DLC-paket. Nej, Inte väl kommer ihåg i alla fall. Nej, ja, då, då kanske det en senare. Då stryker vi den, men jag är väldigt förvånad över det. Eh, och säger... Jag... Alltså. Ja, precis. Nej, jag, jag ser fram emot Horizon Zero Dawn. Det var verkligen så här... Yes, det där spelet hade jag glömt bort. Nu är det ju ett år bort, kanske, men... Mm. Ja, jag såg... Jag vart glad. Det är ni glömmer bort det igen. Exakt, och sen <laughs> nästa e är 3 de bara, det släpps imorgon. Bara, då har jag liksom inte börjat vänta. Det är inte som Fallout 4, man stod och, vänt och, satt och väntade i fyra och ett halvt år. Och det bara, är det på gång, är det inte på gång? Ja. alltså det just... ja. Jag kommer att tänka på en sak. Visa de någon Final Fantasy 7, förresten? Nej, jag har då inte sett några rubriker om det. Det tror jag inte. Det gjorde de inte det. Det är lite märkligt. Ja, nu när du säger det. Hmm. Det borde ju vara på GU snart, tycker man. Ja. Eftersom att de ska göra episodbaserat och så vidare. Ja. Mm. ja vad var det, det, mm. din eh, bästa grej med E3 då, Niklas? Ja, det kan ju gissa. Skyrim. Nej, va? <laughs> ja, okej okay då. Zelda Skyrim. <laughs> det ja, var det mm. ja, ja, ja, De visade så otroligt mycket från det. Nästan för mycket, tycker jag. Ja. Ja, det var liksom... En halvtimmes gameplay mm. och så sen eh, var det paus i en halvtimme, sen var det en halvtimmes gameplay, sen var det paus i en halvtimme, en halvtimmes ytterligare gameplay. Och då var det olika segment de visade. Liksom. Mm. Eh, co cooking del, eller jagningsdel. De ska jaga något typ eh, djur någonstans i skogen och laga mat av det i efterhand. Och så visar de att ja, men då kan man laga med de här olika recepten och typ blanda i de här grejerna så blir det de här föremålna. Det, det var, det var de spoiler spoileraktigt. Ja, det var lite spoileraktigt för mig tyckte jag. Mm. Uh, samtidigt så var ju introt ganska spoiler uh, som de hade då. Uh, mm. I, I början av varje uh, halvtimmes segment så börjar man ju alltid i, i sin cave eller vad man ska kalla det. Vaknar upp ur en sömn eller någonting. Uh, och, och kliver ut i världen liksom. Och så kunde man spela i, jag har kommit om det var tio eller en kvart eller något sånt där. Tio minuter eller en kvart och, och liksom göra vad man ville springa var som helst. Så då gjorde ju alla lite olika grejer och visa liksom att ja, man kan surfa på, på skölden om man vill. Man kan eh, använda sitt, ja, men tuni sin tunika som en sailcloth eller någonting sånt. Eh, och gå plocka på sig vapen som går sönder när man slår med dem och så vidare. Alltså, ja. Nej, jag är bara lyrisk. <laughs> Ja, med de orden tror jag vi ska ta och börja runda av faktiskt. Vår timme har gått över dessutom. Eh, har du några slutord du vill säga Niklas? Vart hittar man åt dig till exempel ifall man vill komma i kontakt med dig eller se dig spela eller någonting? Uh, ja, jag finns ju på Youtube uh, som Elrins tror jag. Men jag är inte säker. Jag tror det. <laughs> Det, så heter det. <laughs> Annars så finns jag ju på Twitter ifall det är någon som vill skriva någonting upp med E-L-R-I-N-T-H yes. ja. Kricke, har du något slutord? Uh, nej, jag är ganska nöjd Det har varit mycket E3, jag gillar E3 jag, jag hade... Mm. Nej, jag är nöjd Så var det bästa E3 någonsin? Uh, nej, det var det inte Men ett väldigt bra E3 Ja. Ja. Vi fick det ju var så väldigt bra. lite bortgörningar eller vad ska säga. Ja, det var inte så mycket så här klumpiga grejer. Eh, okay. Annars kan det ju vara så här ah, bluescreens och skräp eh, mitt i konferenserna och de snubblar och grejer. Och, typ ja. Battlefield förra året. Ja, ja till exempel. Det, saker blir helt vansinnigt dåligt. Men jag tror inte det var så mycket sånt. Nej. Det var snoopdag som styrde upp <laughs> rökandet. Det var väl den som var lite udda. Eh, ja. Yes. Ja nej, jag har ingenting speciellt att avsluta med heller. Så jag tror vi bara säger tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka. GG. GG. GG.